Povești chineze Muntele Zânei Cocorilor Cocorul este o pasăre foarte frumoasă. Are un moț roșu ca o floare, pene albe ca zăpada și picioare lungi. Legenda spune că, de mult, de mult, Cocorul a zburat din creierul muntelui, ducând în spate o zână. Pre vremurile acelea, departe, tare departe, tocmai în partea de apus a munților, trăia un negustor, cam la vreo 50 de ani, care deschisese prăvălie mare într-un sat. La câțiva lii de acest sat se afla un cătun vestit pentru priveliștele sale. Aici trăiau două familii. Una se chema Li, iar cealaltă Wang. Erau vecini și se înțelegeau cum nu se poate mai bine. Familia Li avea o fată, Taihua, iar familia Wang un băiat, Wang Xiang. Bătrânii se aveau bine, iar copiii și mai bine. De multe ori beau apă din același pahar și se jucau la umbra aceluiași pom. Văzând cât de bine se înțelegeau copiii, bătrânii se bucurau și își ziceau Tu ai un băiat, eu am o fată, să ne înrudim. Cine știe, cine să știe că după puțin timp, venind o molimă, Wang Xiang rămase fără mamă, iar Taihua fără amândoi părinții. Din cele două familii n-a mai rămas decât bătrânul Wang și cei doi copii. I se rupea inima bătrânului, văzând cum Wang Xiang a rămas orfan de mamă, iar Taihua orfană de amândoi părinții. Într-o zi, acesta a spus, Taihua, încă de când trăiau părinții tăi, hotărâsem să te muți la noi. Acum ai rămas singură. Vină în casa noastră și vom împărți mâncarea și băutura." Taihua s-a mutat la familia Wang și amândoi copiii erau nedespărțiți. La fântână mergeau împreună, la cositul ierbii împreună și râsul lor răsuna peste tot. Încetul cu încet...